Zare aiek ez dira mm, sortzen kontzumitzaile bateke salaketa bat egiten duelako, hori beste gauza bada, hori egin daiteke, baina prozedu da, desberdin batekin. Hau e, erreti datzeauek, datoskigu e, kontzumo eragde beretik, buk esaten dugumezala de ofitio ditendira. Ad administrazioak egiten den e, ikukopena eta vigilantze lan bat e, periodikoki. Bere bidaltzen diguen zerrenda bate, eh? eta esaten digutehirunen e, goarte in ditugu ez hiru e, ez estable bezi produktu hau dutela. eta Ariertasarioren ba, araberare ba, retirara daitezen eskatzen dizuegu. joten gara esan betzen minutara, e, zandardizuet ezeta bezu geenaletik bere jarrera bamos oso positiboa dela eta beti daude presrekin haula e, naho burutzeko eta retiratzen dira. Merkatutik eta ezin dira. Horrela saldu eta eta erosiestaren. Eh. Irungu udaretzean, udaltza inguak du erritarren bizikidezarko unitateak e, arduratzen da erretiratzea.